Benvinguts, senyores i senyors, amb una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafrugill per aquest dimarts, dia 9 de juny. Us parla Rafael Cordí. En el programa del dia d'avui amb el nostre informatiu parlarem amb la Mariona Artigas del White Summer Costa Brava. És una conversa que manté amb ella per saber les activitats. Aquest estiu del White Summer en, en prové narrant el nostre director i cap d'informatius. També en el dia d'avui ens acostarem amb el regidor de mobilitat, entre d'altres coses, de l'Ajuntament de Palafrugell. En Pau Lledó ens parlarà de les platges de Palafrugell, del nostre municipi, per aquest estiu, del quantes iniciatives del nostre Ajuntament. I també ens desplacem fins al Teatre Municipal per parlar amb en Gerard Proías, que és el tècnic de l'àrea de cultura i el cap de la macroàrea de serveis a les persones del nostre ajuntament. Parlem de la reobertura del vestíbul del Teatre Municipal, que tindrà lloc endemà, però també parlem del teatre, del cinema, de les activitats, de la festa major de casa nostra. Aquests són alguns dels punts del nostre informatiu del dia d'avui a Ràdio Palafrugell. Doncs efectivament, com dèiem, comencem parlant del White Summer Festival. Aquesta setmana han confirmat que tindrà lloc en diferència respecte a altres anys la seva edició a la Vila Veïna de Pals. En Rubén Aranz en parlava amb la Mariona Artigas. Bon dia, Mariona. Bon dia. Doncs, com deia, heu confirmat que se celebrarà aquesta edició d'aquest any 2020, però eh, hi haurà alguns canvis. Explica'ns eh, aquests canvis que, que heu hagut de fer per, per tal d'adaptar-vos a, a la situació que s'està vivint eh, sanitària. Doncs bé, aviam, eh, evidentment doncs hem hagut de, de reformular i adaptar el concepte White Summer i el recinte en general. Però sí que és veritat que, que, que no ho veiem tant com un canvi, no? sinó al final és ser més White Summer que mai. Vull dir, nosaltres eh, som especialistes en, en, en posar els ingredients perquè la gent doncs, pugui gaudir de, de l'aire lliure, del luxe de l'espai, congreguem talent local, gastronomia de proximitat, espectacles de, de petit format, i al final creiem que, que més que canvis és tornar a, a aquestes arrels no, que, ens que, que ens caracteritzen aquest celebrar l'art de viure i recuperar el caràcter mediterrani de l'esdeveniment. Eh, evidentment s'han de prendre mesures de seguretat que, que, que anirem explicant però però no és tant un canvi sinó un, un tornar i, i reconnectar amb el, amb el que és White Summit realment mm. és una mica retornar als orígens perquè una de les novetats que havíeu anat introduint de mica en mica amb el pas dels anys és doncs aquest format de, de, de concerts de, de nit això de moment sí que ho, ho posposeu, no podríem dir ho canceleu per aquest any per, en aquest sentit, adaptar-vos no, a la situació. Exacte. Evidentment, amb, amb la situació actual no veiem prudent celebrar aquest, tipus, aquest cicle de concerts de gran format, eh, que li dèiem White Summer Sounds i que, que estrenàvem en guany. Però és molt important remarcar el que dius, no? que, que, que la majoria d'aquests concerts no s'han anul·lat, sinó que s'han posposat per, per la propera edició, l'edició 2021 de, de White Summer. Nosaltres encara seguim Um, uh, comunicant-nos amb, amb tots els artistes que teníem confirmats i quadrant les agendes, i a partir del 15 de juny farem públic el cartell de, de l'any vinent, que sembla ser que, que congregarà a la major part d'aquests artistes que ja teníem confirmats. Mm -hmm. De totes maneres, les entrades que, que els usuaris ja havien adquirit per aquest any no han de patir, perquè seguiran sent vàlides per l'any vinent, i qui vulgui el reemborsament de les entrades també el podrà sol·licitar a partir del 15 de juny. Si sí que és veritat, però, que nosaltres volem premiar tot aquella gent doncs, que conservi l'entrada a cara a l'any que ve i, pues, com et dic, premiarem la, la seva fidelitat eh, recompensar los mm -hmm. En el cas doncs, que hi hagués algú que digués que jo l'any que ve, no? ara vés a saber què, què, què, què estaré fent, no? puc tenir un marge, quin, o quin marge tinc per uh, demanar l'abonament de, de, de l'entrada que he demanat? Tot això eh, s'informarà a través d'un correu electrònic que s'enviarà a tots els usuaris que hagin adquirit una entrada i allà se'ls informarà de tot el procediment que han de seguir per, per sol·licitar aquest remboursament. Mm. Uh, això, doncs, les persones que ens estiguin escoltant, doncs, uh, com ha explicat la, la Mariona, doncs, uh, ja, ja rebreu la informació oportuna. Uh, comentaves retornar els orígens, uh, ser més mediterranis que mai, el, el fet que que el White Summer se celebri en un indret com és eh, els Masos de Pals, molt, molt amplis, eh, ha ajudat no? a, a poder-ho endavant, malgrat eh, la situació? Exacte, evidentment, doncs, el recinte que tenim és un privilegi, tenim més de 50.000 metres quadrats per, per prendre totes les mesures que calguin i per garantitzar, evidentment, totes les distàncies de seguretat que se'n requereixin. Mm. Amb això no tenim cap mena de problema i som uns privilegiats, al final. Aquesta doncs, és la, la informació que volem comentar avui en aquest matinal. Ho estem fent amb la Mariona Artigas, directora del White Summer Costa Brava. Ens has explicat que esteu treballant no? en les mesures de, de seguretat, en els protocols que, que se seguiran. Eh, no sé si ens pot avançar alguna cosa o encara ho teniu, o esteu estudiant. Mira, nosaltres per nosaltres eh, la base sobre la qual hem començat a treballar en aquesta nova edició era eh, la seguretat dels visitants, col·laboradors i treballadors. Per nosaltres això és la màxima prioritat. Vale? Eh, partint d'aquesta base, nosaltres encara a dia d'avui doncs, seguim treballant cada dia en les mesures que s'adoptaran al recinte i les anem ajustant als criteris que van sorgint per part de les autoritats sanitàries. Com ja sabeu, doncs, al final... Eh, al llarg d'aquesta desescalada que, que estem vivint, doncs els criteris es van ajustant i el mateix fem nosaltres per a White Summit. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de mesures que s'han pres des d'un primer moment que si vols te la resumeixo uh -huh. en, en, en primer lloc doncs hem ampliat el recinte i eh, serà un recinte molt ampli que podrà garantitzar com dic la distància de seguretat entre els visitants. També hem, hem intentat eh, eliminar o reformular aquelles zones que eren susceptibles de generar aglomeracions. ¿vale? En quant als espectacles, com ja hem parlat de, dels concerts i altres espectacles que també podien generar aglomeracions descontrolades de, de públic, mm -hmm. doncs els hem o reprogramat o adaptat uh, al seu format. ¿vale? Uh, a més a més, s'instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot el recinte, per garantitzar la correcta higiene de, de mans de, de, tot, de totes les persones que, que passin pel recinte. També reforçarem les xarxes de, tele, de telecomunicació per garantir que es poden realitzar la majoria de pagaments amb, amb targeta i, i assegurar així el correcte funcionament dels TPDs. En quant a, als restauradors que hi haurà participant, doncs adaptarem adaptarem les terrasses i el servei mm -hmm. uh, d'aquests restauradors a la normativa vigent en aquell moment al sector de l'hostaleria, doncs, uh, la distància entre taules, uh, la, la correcta desinfecció de de taules i cadires després de cada ús, etc. Eh, el que es trobarà també mica el visitant és un recinte eh, un recinte on el, el control de l'aforament serà, serà més estricte, uh -huh. en el sentit de eh, no només que també el, el, el, el vis, els visitants que entrin dins del recinte, sinó que dins del mateix recinte també es trobarem un, una, unes diferents zones ¿vale? que, que el visitant tindrà Uh, lliure tràfic per totes aquestes zones, però sí que és veritat que es controlarà l'aforament de cada una d'aquestes zones per evitar sobrecàrretes de, de persones. No? I això és una mica amb el que estem treballant. Mm -hmm. uh, aquestes són algunes de les mesures que, de les quals estan treballant i de les que... Algunes, suposo que Mariona, també són una miqueta flexibles perquè uh, que ara queda més d'un mes per arribar a l'1 d'agost i, per tant, no? Uh, Ves a saber, no?, com està la situació, també els protocols podem canviar. Sí, sí. Aquestes són les, les mesures que estan aplicant des del White Summer i que es treballaran. Eh, nosaltres doncs, també volem comentar amb la Mariona, que eh, ho comentàvem fa un, un mes o una miqueta més, ja perdo la noció del temps, la veritat, eh, que havien engegat la, la campanya Joc tu per donar, una campanya que segueix en peu, oi? Exacte, sí, sí. Uh, aquesta campanya bàsicament és, es tracta de que totes les entrades venudes durant el confinament. Eh, nosaltres donarem el 20% de la xifra recaptada a la campanya Joc tu per donar, eh, que promou el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Uh -huh. uh, no sé si en aquests moments uh, teniu una miqueta de dades de, al voltant de quantes entrades ja s'han venut. Mira, ara no tenim una xifra clara, perquè les entrades per aquest nou concepte de White Summer, que en el qual hem estat treballant aquests últims mesos, encara no han sortit a la venda, sortiran a finals d'aquest mes. El que sí que ja podem avançar és que no seran tantes com l'edició anterior, perquè eh, prioritzarem la seguretat dels visitants i dels, dels treballadors i col·laboradors que no pas a, a, a el nombre d'entrades venudes. Eh, al final, això no va de... de... De, de vendre moltes entrades, sinó de, de, de gaudir de l'experiència i de que la gent que, que, que vingui pugui gaudir d'una experiència segura al 100%. El que sí que, que et puc avançar és que estem rebent molts comentaris des, de, des que vam anunciar que, que hi hauria White Summer, molts comentaris d'usuaris a través de, dels nostres canals online i les nostres xarxes socials, interessants per la compra d'entrades i per aquest nou format White Summer, cosa que ens fa pensar doncs, que, doncs, que la gent, més que mai, aquest estiu té, té ganes de White Summer. Doncs, eh, la veritat és que sí, jo crec que tothom té una miqueta doncs, el coquet aquest, no? D'haver estat tant de temps tancat o hem estat veient, no? Ara amb, amb les mesures, amb les fases que hem anat passant aquí a ha a Girona, doncs, a les comarques de Girona estem en fase 2 i per tant eh, ja es veu no? la gent amb les ganes de platja que té, que malgrat que aquests dies doncs, no han acompanyat gaire doncs, eh, la gent té ganes de sortir, de, de, de, de, de tornar una miqueta a la normalitat i que se celebri el White Summer Costa Brava de, de l'1 el 23 d'agost doncs, també serà ajudarà una miqueta eh, en, en aquest sentit eh, i sobretot remarcant eh, aquest, aquest lema que he volgut eh, canviar amb Save and Sounds Mariona Exacte, sí, sí. Pretenem fer una edició de White Summer, eh, la més segura de totes, però també la, la que faci emocionar més a la gent. No? Al final jo crec que després d'aquest de, confinament tan llarg, la gent té ganes de tornar-se a il·lusionar de nou, de gaudir de les petites coses, de gaudir de l'aire lliure, de la família, dels amics, i a White Summer estem treballant eh, molt dur perquè, perquè això es pugui, es pugui dur a terme. Doncs eh, per a més informació nosaltres ho anirem comentant eh, a mesura que ens ho vagin fent arribar doncs, l'agenda del White Summer però també doncs, podeu trobar eh, aquesta informació a whitesummer.es per tant doncs, estigueu atents també a les xarxes socials de, de, del festival el qual doncs, també aniran actualitzant eh, les novetats que, que tinguin al voltant d'aquesta edició del 2020 Mariona, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i seguim en contacte Molt bé, moltes gràcies moltes gràcies, Rubén, per aquesta xerrada doncs, amb la Mariana Artigues del White Summer Festival. Ara mateix segueix el nostre informatiu que parlarà ara mateix també amb el regidor de Mobilitat, entre d'altres, de l'Ajuntament de Palafrugell, en Pau Lladó ens aportarà informacions sobre Casa Nostra. Seguim a través de la nostra sintonia, anem a parlar ara mateixa amb el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, en Pau Lledó, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica per les darreres informacions doncs, que ens arribin a través de, de, doncs, de les seves paraules. Pau Lledó, ben bon dia, benvingut. Bon dia, Maceu. Gràcies per estar. Nosaltres una vegada més anem a parlar d'aquestes doncs, qüestions a l'Ajuntament de Palafrugin. Fem un resum de diferents eh, activitats que hi ha des de les vessants doncs, del regidor, delegat de serveis municipals i brigada, règim interior, mobilitat i segon tinent d'alcalde, Pau Lledó. Eh, tenim informació sobre les platges de Palafrugin, en concret de serveis que s'hi donen, que aquest, eh, aquest estiu no es portarà a terme, de veritat? de rentapeus i de dutxes, aquest estiu doncs, davant l'amenaça del Covid que tots ja en són coneixedors hem decidit eh, doncs, tancar-les, deixar-les fora durs i a partir d'aquí doncs estem elaborant una sèrie de cartelleria que com va haver la cartelleria de la setmana passada d'aforament de, de, bueno, de platges doncs, aquesta cartelleria eh, indicarà que les dutxes i rentapeus en quatre idiomes eh, que les dutxes i rentapeus doncs, aquest estiu a les platges de del terro municipal de Palafrugell, doncs no funcionaran. Mm. Aquesta és una, una tasca que depèn directament de l'Ajuntament de Palafrugell és una ordre de que no funcionin, que ve de més amunt? Això és una decisió que depèn de l'Ajuntament. Sí que és veritat que molts altres municipis també ho estan adoptant les premses mesures i, bàsicament, a una mesura de que nosaltres hem de tenir les platges, diguem, a... A... A aquest estiu... Doncs, eh, amb un aforament determinat, no ens doncs podem sobrepassar aquest aforament, però que també eh, el que hem de fer és intentar que no hi hagi eh, el que se'n diu apilonament de gent, que la gent s'apiloni. I, per tant, per exemple, la patxa de Llatranc hem subit eh, amb, amb els 6 rentapeus que hi han i amb les tres dutxes que hi han i és un possible focus on la gent a l'anar-se a rentar, doncs, eh, tant els peus com, com anar-se a dutxar, doncs, eh, doncs es pot apilonar i, és, eh, i hem d'evitar que, que hi hagi que hi hagi aquest, uh, aquesta mena de, de meeting point, no? aquesta, mena de, de, de reclam, uh, aquesta mena de reclam aquesta de on tota la gent es pugui trobar. Uh, Pau, més que regidor de mobilitat, per aquest estiu semblarem regidor de mobilitat restringida. Sí, perquè la mobilitat també és de, és de cotxes i de persones. Eh? No, però sí, aquest, malauradament doncs, eh, hem hagut de prendre decisions que no són agradables i decisions que, que bueno que que parlar la casuística d'aquesta crisi social i sobretot eh i sobretot tot eh, doncs, eh, doncs de, de, el covid, eh, doncs, eh, sanitària, doncs hem hagut, de, hem hagut de fer, sap greu perquè no és, no és agradable ni fàcil de les, però la veritat que ho fem per assegurar doncs, doncs, la seguretat de tota la gent doncs, de Palafrugell frugell també la gent que ens visiti. Suposo que les platges de Palafrugell frugell al ser tan petites, aquest estiu tindrem més problemes que altres municipis del voltant nostre que tenen les platges més grosses. Suposo que esteu treballant, no?, també amb aquest, amb aquest tema des de l'equip de govern de com fer lloc o, o com posar la gent que s'hi puguin posar al llarg de, de tots aquests dies que venen amb els visitants que ens arriben des de fora. Sens dubte. I hi ha unes mesures que ja estem treballant des de fa, eh, no te diré mesos, però sí eh, bastant més d'un mes. Vull dir que són mesures que eh, nosaltres anàvem veient potser doncs, a, les, a les xarxes, en els diaris, a la premsa, doncs, a altres municipis que anaven dient «ostre, doncs l'estiu anirem veient que fem això, que pren l'altre». Nosaltres, mentrestant, doncs, també ho estàvem treballant, ho estàvem eh, madurant. Eh, la veritat que si... Sí, per, per una mica a la, la, la gent que ens està escoltant, eh, hi ha un conjunt de, de polítics i de tècnics que, que, ens, que ens reunim de forma molt periòdica i que anem avaluant l'Estat una mica de les coses. I, i la veritat que sí, com ho ve deies, eh, les platges petites, les cales, les nostres cales, en aquest, en aquest cas doncs, sí que és molt més difícil de gestionar aquestes cales que no pas una, una platja gran. I com penso en la platja gran, penso tot bé en pals o bé en palamós, i que segurament ho tindran una mica més fàcil, eh? Nosaltres ho diem una mica més, més difícil, però ja hi som a sobre i ja ens reunim, com he dit, eh?, cada setmana per mirar de, de, de trobar, doncs, aquests petits desllurigadors que ens facilitin més la feina i que tinguin aquesta seguretat que és... Eh que és, en total franquesa és el que busquem, la seguretat per la gent. Mm -hmm. eh, parlàvem amb en Pau Lledó precisament doncs, aquest tema que l'Ajuntament de Palafrició ha ja decidit tancar i deixar fora de servei les dutxes i els rentapeus de les platges aquest estiu, però en Pau Lledó sabem que té moltes altres àmbits dins de les seves responsabilitats, de les seves delegacions. No sé si hi ha alguna cosa més que volguessis adreçar en el dia d'avui amb els nostres oients, Pau. Bé, bueno, res, que anem fent cosetes, que ara que estem molt centrats en el tema de les platges perquè ens preocupa molt la temporada turística, ens preocupa per sobre de tota la seguretat de les persones, però sobretot ens preocupa que també la gent en aquest estiu enredit doncs es pugui guanyar la vida. I estem treballant, com és, com és la nostra obligació, eh? estem treballant, com aquell que hi diu dia i per intentar doncs, salvar la temporada al màxim possible I, i estem contents també de la difusió que s'ha fet a través de diversos mitjans, tant d'àmbit català com d'àmbit estatal. Estem molt contents la discussió que s'ha fet doncs, de, doncs, de, de, del tema de les platges, del tema dels apuraments, de sobre com ho farem, i en aquest sentit doncs emplacem a la població doncs que eh, segueixi informada, de que segueixi interactuant amb, amb l'Ajuntament, amb nosaltres, i que a partir d'aquí doncs, intentarem entre tots, eh, amb una sola direcció entre tots, tots units, intentant doncs, a, doncs, a salvar l'estiu, salvar la temporada, i que... I que, i que la seguretat sigui la bandera que primi d'ara fins que fins que trobem la vacuna d'aquest malalt virus. Una de les responsabilitats d'empaullador és mobilitat i ja com a última cosa, fa unes setmanes es van canviar de direcció a alguns carrers de la vila, com per exemple el carrer de, de Bailén. No sé si eh. ja heu tingut temps després d'aquest de, temps que ha passat de calibrar una mica, de si els veïns estan contents, de si vosaltres esteu contents, satisfets d'aquests canvis realitzats? Tornaré una mica a la premissa anterior. Nosaltres estem contents perquè hem primat la seguretat per davant de, de diguem-ne, d'arribar d'un punt A a un punt B més rapidesa. Jo hi passo habitualment per allà um, i és veritat que has de fer una volta de 20 segons més, però és una volta de 20 segons i és una tranquil·litat um, pràcticament uh, eterna, com aquell que diu, perquè hem assegurat doncs, que tant en dos punts el, el Vilà nou com el Bailén 9 doncs, hi hagi una seguretat Completa. i en aquest sentit doncs, també vam fer una enquesta a la zona dels veïns afectats, els veïns afectats per aquest, aquest encreuament, i 27 de, de 27 veïns que van fer aquesta enquesta, 26 estaven d'acord. Per tant, més del 90% i nosaltres ens sentim molt contents perquè la, la veritat sí que quan fas un canvi de direcció són canvis molt pensats, són canvis que s'estudien molt, concretament aquest el veníem treballant des de fa 8 mesos, i, i, i això i estem molt contents de, de resultat doncs, que de moment ha donat Algun altre canvi properament? Uh, algun altre canvi, estem estudiant <laughs> estem, estudi... <laughs> estem estudiant algun, alguna, alguna peti... algun... No, no canvi de direcció eh? però sí que estem estudiant uh, algunes petites uh, intervencions que farem doncs, per assegurar doncs, uh, no només més seguretat sinó també uh, més, espai, més espai per, per per poder aparcar i més espai doncs, perquè la gent pugui pugui caminar tranquil·la i hi a la mobilitat, mobilitat tant de, tant de cotxes com de persones, de vehicles com de persones. En aquest cas no m'emullaré perquè hi ha molts de temes que estem treballant, eh, però segur, segur, segur que serà molt ben benvingut per tothom. Moltes gràcies, eh, Pau Lledó, des de l'Ajuntament de Palafrugilla. En parlarem ben aviat d'aquests altres temes. Moltes gràcies. Un abraçat, cuideu-vos. Avui ens desplacem fins uh, al Teatre Municipal de Palafrugell. Volem parlar una estona amb el uh, cap de l'àrea, que és en Gerard Proies, tècnic de, de Cultura, perquè una mica uh, des del de que és cultura, biblioteca i moltes uh, coses més que tenim des d'aquesta de, zona de Palafrujell per oferir a tots els palafrujellens doncs, uh, informar-nos una mica de com està aquesta desescalada i com es van obrint els, uh, els puntals de la cultura de Palafrugell en Gerard Proies, Gerard, bon dia. Bon dia, Rafael. Què tal? Parlem una mica, doncs, de... ara mateix de cultura. Estem al teatre. El teatre és un dels dels llocs on batega el cor de la cultura de Palafrugell i, per tant, ens interessa saber quan les seves portes es podran tornar a obrir, quan tornarem a tenir cinema, teatre, exposicions, etc etc. Sé que és molt aviat de dir-ho, possiblement, però ja comencem a fer petits passos, oi? Sí, mira, nosaltres portem ja, vam estar tota aquesta, tot aquesta pandèmia o aquest estat d'alarma en teletreball, però fa un mes que tots ja ens hem incorporat a les oficines perquè pensem que ja és moment de començar a obrir i, i tot allò que ens permetim fer nosaltres farem. Van començar ja amb la biblioteca, que ja ha començat fa dues setmanes, i a partir de demà obrirem el vestíbul del teatre per la gent pugui venir i doncs, fer les consultes que cregui oportunes en aquest sentit. D'altra banda, ens hem anat reunint amb associacions i hem anat, eh, ahir, per exemple, vaig tenir dues visites concertades, que són la, de la manera que ara ho hem de fer, amb el Cineclub i amb l'Associació Sardanista, i de mica en mica anirem entrant a la normalitat de la manera, de la manera que es pugui. Eh, pel que fa a les activitats culturals, eh, ens hem plantejat el dia 20 de fer alguna cosa al Pati de la Biblioteca, estem mirant un infantil al matí i alguna cosa musical a la tarda però esclar, amb l'aforament reduït que, que això uh, que, que ens determina doncs, l'estat en, en el qual estem uh, serà un aforament molt reduït però que mirarem també de fer streaming perquè alternar les dues coses i, i en presignació d'entrada la cosa es complica aquest estiu perquè hi ha tres requeriments que haurem de seguir, un serà l'aforament Segurament ens haurem d'estar al 50% de l'aforament permès, tant si és en exterior com, com en interior, però no només és l'aforament. Tota, tota activitat cultural o, o artística o musical haurà de tenir que, en el qual hi hagi gent asseguda, perquè només es podrà fer activitat asseguts. O sigui, no podrà haver-hi ball, no podrà haver-hi res en aquest sentit. Eh, amb la distància aquesta del metre i mig dos metres, però, a més a més, amb l'entrada preassignada. Sí, encara que sigui gratuïta. O sigui, encara que sigui gratuïta, tu hauràs de tenir un seient preassignat per tal de que la gent no, no, no es concentri o no, no, no interactuï de manera excessiva entre ells. I, a més a més, i aquí hi ha la dificultat grossa que ens trobem, l'espai haurà d'estar perimetrat. Això vol dir que, per molt que sigui a l'aire lliure, haurà de tenir una entrada i una sortida. I no podrà haver-hi gent dreta a l'entorn, que s'entretingui, que s'aturi... Tot això... Ens complica molt, però vaja, mm, i estem treballant, estem mirant a veure com això és una, que, que m'expliques és una cosa, no sé, el pati de la biblioteca es pot fer així, però Plaça Nova, per exemple, o llocs així, és complicadíssim de fer una cosa com aquesta i més quan també els llocs a assignar són els dels bars, les entrades són per diversos carrers, no? És complicadíssim, o sigui, és cert, no. nosaltres hem començat aquest primer acte al pati de la biblioteca precisament per això, perquè veiem que era un espai fàcil de, de tenir controlat qualsevol altre espai eh, a l'aire lliure és molt complicat de fer, si és que no té un perímetre en si ella, en si mateix, prou definit. Estem mirant les properes activitats, És clar, la, prim la primera que ens vindrà serà la festa major i estem estudiant a veure quines activitats podem fer i de quina manera la podem fer. Uh, estem treballant, no, no, no puc avançar res perquè tot just hi estem, mm. hi estem treballant però és cert que els aire lliures seran molt i molt complicats Gerard, això que m'estàs dient és en, en la fase 3 o, o, o va més enllà d'aquestes fases que estem en, en aquest estat d'alarma? Aviam, el que, el que sabem o, o les, les notícies que ens van arribant des de, la, des de la pròpia Generalitat que ens va dient això possiblement anirà així Difícilment podem saber-ho fins que no, no s'aprovi el que sigui el decret de la nova normalitat que, que diu el govern espanyol. Però el que sí que sabem és que la preassignació, l'aforament i la perimetritització per, de, de l'espai, aquesta continuarà, eh, igualment que l'ús de mascaretes, continuarà a la nova normalitat. El que passa que els aforaments probablement ara són més reduïts i a la nova normalitat seran més amplis. S'està parlant, eh, a la tercera fase, s'està parlant d'aires lliures, però aquí hi ha cert equívoc per part de molta gent. S'està parlant d'aires lliures amb, amb, 800, amb un màxim de 800 persones però un màxim de 800 persones sempre que l'aforament ho permeti. Mm. Per tant, vol dir tu pots posar 800 persones en un aforament de 1.600. O sigui, tu no pots posar 800 persones així a, a, a l'entrada. Estan parlant de 50% de l'aforament amb un màxim de 800, de 800 persones i amb la separació eh, aquesta del mig metre, dos metres, eh, ja veurem en què, en què acaba, acaba concretant-se. Però la preassignació, el perímetre i l'aforament més gran o més petit segurament creixerà segurament potser del 50 passarem al 70 o potser el 80 però aquests tres factors sabem que continuaran a sentir la qual cosa sí que dificulta dificulta bastant i sí, sobretot les activitats d'estiu que també són per ballar sobretot el que ens agrada ballar ah, i no poder ballar és un, és un gran què des de l'àrea de cultura porteu moltes coses ahir vàrem parlar amb la biblioteca municipal sí. en Joan es va parlar doncs, dels préstecs però també es va parlar d'aquestes del, uh, visites concertades per la gent que ho sí. han de fer d'aquesta manera per tant no sé si tens alguna cosa més a comentar sobre la biblioteca no, a la biblioteca vam mirar de, de, de seguida que podíem fer-ho de començar el préstec, em sembla que van començar un, dos o tres dies després de que, de que la, la fase ens ho permetia és veritat que, que cada vegada que, que fas una obertura has de preveure moltes coses que, que possiblement no es veuen però has de preveure neteges, has de preve augment de neteges lògicament els locals tenen assignada una neteja però que ara ha de ser, ha de ser molt més gran i, i la pròpia protecció del, del, del personal tant del personal com del personal que hi treballem com del personal que et ve de fora, amb ampares, amb hidroalcohols... Això fa, no que sigui complicat, però que a vegades les obertures puguin retardar-se. Eh, ahir parlàvem, per exemple, amb, amb, amb l'agrupació sardanista i de la dificultat de fer sardanes aquest any, per exemple, perquè, és clar no es poden agafar de les mans. Si es fa amb una cinta, el perímetre d'ara seia tan i tan gran que... En fi o estaven parlant amb el Cine Club, no? com, com, adaptarem, com adaptarem els seients del teatre a l'aforament permès i com farem les neteges entre sessió i sessió. clar Això sembla que sigui fàcil, però això té uns costos econòmics i uns costos de, de, de personal i, i que segurament haurem d'espaiar a la sessió la primera sessió amb la segona mm. perquè pugui haver-hi temps de netejar, de desinfectar mm -hmm. de fer tot això, però amb l'Àlex Ceballero i el Cine Club estem treballant a veure si segur la primera, el primer cap de setmana de juliol, però potser també l'últim de juny, sí, perquè l'últim de juny ja, bueno, ara ja es podria fer cine eh? la majoria de cines no ho fan per aquestes dificultats perquè també després hi ha un altre tema que això amb algunes associacions de barris ho estem comentant. Després hi ha la viabilitat de l'activitat, també, econòmica, en el sentit que si tu has de rebaixar tant, tant, tant, tant l'aforament, eh, surten a compte segons quines activitats. Eh, bueno. S'ha posat molt de moda el cinema a la fresca. S'ha posat, ja, posat de moda el cinema el cinema a la fresca. Nosaltres, en aquest sentit, estem amb el cinema aquí dintre, però sí, sí. Es, es... El, el que és curiós també, Gerard, és el fet de que tu, amb el teatre, per exemple, hagis de tenir un seient de cada tres, amb separació, però després hi vagin famílies que estan juntes a casa però després no poden estar juntes al teatre. Això també és un, sí. un tema a discutir, no?, segurament. Sí, estem mirant com posem els seients, com els fem. Segurament permetrem que pugui haver-hi dos, dos seients junts mm. si formen part de la mateixa unitat familiar això porta sobretot molts problemes o bueno, problemes, més dificultats amb els espectacles infantils perquè els espectacles infantils mm. tu com fas que en una parella amb dos fills com, com han de seure no? però bueno si són al carrer, nosaltres estem preveient, estem estudiant la possibilitat amb aquesta activitat que et deia del 20 de juny a la biblioteca familiar infantil que la gent pugui seure per unitat familiar, o sigui, si són un matrimoni amb dos fills doncs que pugui haver-hi quatre cadires, el que passa que també porta té la seva problemàtica eh, ens haurem de creure que és una unitat familiar no? el que és segur és que alguna cosa hem de fer perquè no podem deixar-ho morir no podem estar-nos tant de temps sense activitat siguin cultural, siguin de cinema, recreatives, etc. perquè si no la societat se'n va a pique Sí, sí, aquest, aquest, aquesta és una cosa que conjuntament amb l'equip de govern nosaltres som tècnics, conjuntament amb l'equip de govern i, i jo amb la meva responsabilitat també de coordinador de l'àmbit de serveis les persones, estem mirant i, i, i estem decidint que tot allò que es pugui fer farem, això sense dubte, tot allò que es pugui fer amb les circumstàncies i les proteccions i, i el que ens demanin, però tot el que puguem fer nosaltres farem, perquè pensem que la societat després d'aquest de, impàs de tancament de tot, eh, també ens ho demana eh, això pensem que nosaltres ens devem a la població de Palafrugell i en aquest sentit mirarem d'oferir tot el que ens permetin, això és cert, allò que ens permetin. Hem parlat del vestíbul del teatre, d'aquesta obertura a partir de, de demà, hem parlat de, del Cine hem parlat de la biblioteca... Eh i fet una pinzellada en diverses activitats. La Festa Major, ho has comentat, que ho esteu estudiant, ens hem sense festes de primavera, ens hem quedat sense altres activitats, esperem que el festival de jazz es pugui realitzar l'octubre en tranquil·litat, veurem com, amb la nova normalitat, però una cosa tan nostrada com la Festa Major sí que intentaríem doncs, poder-ho potenciar, no? Segur, segur. Nosaltres estem treballant amb l'àrea de joventut, per intentar oferir el màxim que puguem oferir amb, amb, amb les condicions també més, més protegides possibles, perquè d'altra banda sí que tenim la responsabilitat de fer tot allò que puguem fer, però també tenim la responsabilitat de protegir els usuaris que puguin venir, que puguin venir als concerts. Nosaltres prendrem totes les mesures que ens determini el decret eh, de la nova normalitat, i, i a partir d'aquest decret mirarem tot allò que podem fer amb, amb el màxim d'esplandor de, festiu per la població, perquè el que sabem també és que és, extra, és una situació extraordinària i que no podrà ser com en els altres anys això ni ho plantegem per qüestions d'espais, per qüestions d'aforaments per les dificultats que, que ens dona tot, tot això que et deia pel que fa a la resta amb el Festival de Jazz i estem treballant amb amb la normalitat que pensem que hi haurà. Properament, amb l'alcalde i ens reunim amb la gent de temporada alta per veure també quina participació... Primer, veure ells que ens expliquin el model de festival que faran i com Palafrugell hi pot participar, que hi ha ja anys que estem participant. Per tant, estem intentant fer totes aquelles activitats que hem fet i mirarem de fer-les de la millor manera possible estem en contacte també amb la gent de la Bienal Miseracs que farà la Bienal aquest any es farà però segurament es farà amb un format més petit del, del que estava previst Ja teníem abans del confinament ja teníem converses i ara possiblement serà una mica més, una mica més petit donades les circumstàncies Uh, en què ens trobem però vaja, tot allò intentarem intentarem que es pugui fer i també ja ens queda el festival de Cat Roig del qual encara de moment no en tenim notícies no sé si vosaltres entreveu a saber alguna cosa. No, nosaltres no, no, no, en sabe, no en sabem res. Sabem que hi ha com un silenci. Silenci administratiu. Exacte. Gerard, alguna cosa més que, que hagi quedat pendent doncs, algun, allò que en diuen els flecos eh, per, per comentar entre nosaltres? No, no. Simplement dir-te i reiterar això que deiem que tot allò que puguem fer ho farem, amb la seguretat i amb, amb la, de la forma que ens ho requereixi el, el decret, però que aquí estem i a partir de demà el vestíbul serà obert amb un horari més reduït, perquè és en que... cita si prèvia o tothom pot venir. No, el vestíbul, mm. el vestíbul i podrà entrar tothom qui vulgui amb, amb un horari que segurament s'anirà de 10 a 1, però cita si prèvia amb els que estem aquí corporats, i ja et dic de fa gairebé un mes. Tothom que vulgui també truqui, demani cita i l'informarem informarem de tot el que, tot el que puguem. Queda el treball doncs, de, de les àrees de l'Ajuntament. Nosaltres avui ens hem centrat en l'àrea de cultura. Hem parlat amb en Gerard, de, amb la, seva, la seva activitat, les seves àrees són bastant més que no només cultura i per això hem tocat altres coses d'aquí a casa nostra. Gerard, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Podria. Doncs fins aquí aquestes informacions que parlàvem del nostre municipi. Primer, amb en Pau segon tinent d'alcalde del nostre ajuntament i entre les qüestions parlàvem de les platges de, de casa nostra, eh, amb aquesta decisió que hi ha hagut en d'eliminar les dutxes i els rentapeus per aquest estiu. I també amb en Gerard Pruies, cap d'aquesta macroàrea de serveis a les persones i també és el tècnic de l'àrea de cultura. En fet un repàs de diferents temes que espero que hagi estat del vostre agrat de mà amb el nostre informatiu per Parlem d'obra pública de l'Ajuntament de Palafrigil i ho farem amb en Lluís Ros amb el regidor d'obra pública de casa nostra, però també eh, tenim pendent una conversa amb el conseller de Turisme del Consell Comarcal de l'Ege Emportant, Xavier Dilmé, perquè ens parlarà de la campanya Joan Plàntola Emportant. Això entra en moltes d'altres coses que trobareu demà també amb el nostre informatiu. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà més eh, informació a la una del migdia, en repetició a les 7 de la tarda i a tot moment a www.radiopalafrigil.cat i a les nostres canals de Facebook, de Telegram,